Я говорила російською з твоєю мамою. То знак стьобу і небажання бути нею впізнаною. До кімнати ковзнув привід Янгола Сашка і ліг на своє звичне місце, позад мене. Дивиться, як я сиджу за столом. На щастя, тепер мені не треба розкривати писка і повертати голову, щоб з ним поговорити. Зараз Сашко гуртає суперпостмодерну книженцію, мого вельми шановного пупер-постмодерного викладача літературознавства. Ти почитай таму рецензію на неї, раджу я. Він читає. Пропонована читачам книжка репрезентує необароковий києвоцентричний дискурс українського постмодернізму. А постмодернізму – одне слово? Так, крапка. Провокативні... Верлібри, демонструючи владу мови над особистістю, закодовують та амбівалентно актуалізують трансперсональні архетипічні образи європейсько-християнської традиції. Підраховую кількість українських слів в усій цій лобуді. 3. Влада, мова, образи. Диви, в яким таки сенсом просякнуті всі три лексичні одиниці? І вже вони не просто одиниці, а трійця. Вже вони за малим не свята. ПМГ. Абревіація простонародного українського «Прости мені, Господи». На рівні із «Хай Бог милує», «Бог його зна» і «Ой, бо» є непопулярнішим порушенням першої заповіді. «Розмовляю з касою телефоном» після чого настає невідворотне – табуляція. Табуляція – це, звісно, ліпше менструації, але ж набагато частіше. Кася дуже кльова промовтерка. Вона ось вигнала таку фішку для своєї промоорганізації. За невеличку мзду ми зробимо із вас звізду. А я тим часом скандинавська квітко. Слухаю твою улюблену заплакану радіоголову. Якась тобі медуза горгона жахлива. На честь медузи горгони я вигризаю з целофану виріб крабові палички, паралельно замислюючись, якого рожна фіксувати отакі ось тельбоги словесні. А ну так, зміст неважливий. ги а форма в нас важче відсутня. Піст модерн. Чи то пак. Постмодернізм. Проводжу щодня по дві години сорок хвилин, гулядаючись у твою знімку. Щодня між п'ятою та сім сорок вечора відтак співаю сім сорок і ховаю твою світлину. Через сорок днів? Ні, тепер вже через тридцять шість? Я матиму на собі твоє достеменне зображення. Моя пика закалькує твій образ. А поки що мені просто неймовірно хочеться тебе скрізь малювати. Скрізь і геть усім. Мишкою на екрані, маслом на висівковому хлібі, аквареллю на паркеті, розлитою кавою на плиті, брудними голками з йодом на правому у своєму передпліччі, гівном по блідозеленій раковині унітазу, пінопластом по шклі, кров'ю жлобських псевдопродюсерів – по барних стілах жлобських барів, кольоровими олівцями на чорній копірці, цвяхами по під'їздових стінах, слиною на розпеченій лампиці 100 ват, слизом ще не вмерлої риби по целофановому пакеті, в яким окрім неї вкинуто ще сірники і гумову рукавичку, що в парі з іншою коштувала б 6 гривень у переході на толстого. Коли надто довго скопичувати в собі деструктивні емоції, страждання, внутрішні вирощання та інше гівно і нічого з того не випускати в атмосферу, в якийсь момент обов'язково розродиться в лабита А у Фройда були класні окуляри. «А чов в тебе, Вуйчику, руки трясуться?» «Та бо то година пізна вже». Дванайці та ади. Ти б, вуйчику, ліпше тхаті хаті йшов, та вже йду собі з богом, та й ти, дівочко, по ночах би не ходила.